Dies sind unsere Schlagzeilen, neue Gewerbeflächen in Eistrup, Zuschussprogramm für Einbruchssicherung und HSG vorletztem Auswärtsspiel. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Der Umweltbau und Planungsausschuss der Gemeinde Eistrup empfahl diese Woche einstimmig die Erschließung des Gewerbegebiets Stöckkämpe. Geplant sei es östlich der Bahnlinie und nördlich der Überführung. Die Herrichtung einer Baustraße soll in zwei Abschnitten erfolgen. Zurzeit liegen erste Anfragen nach Grundstücken im Gewerbegebiet vor, so hieß es. Private Eigentümer und Mieter können nun finanzielle Zuschüsse zur Sicherung gegen Wohnungs- und Hauseinbrüchen in Anspruch nehmen. Insgesamt ist das neue Zuschussprogramm der Bundesregierung auf drei Jahre angelegt. Es wurde vom Bund mit 30 Millionen Euro ausgestattet. Mehr dazu vom heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Mike Beermann. Das war eine Initiative von meiner Fraktion, von der CDU-CSU-Fraktion. Und der Handlungsdruck, der war dementsprechend auch enorm, weil eben sozusagen im vergangenen Jahr bei uns in Deutschland über 150.000 Wohnungseinbrüche stattgefunden haben. Und dann merkt man schon, dass sich diese Kriminalität eben stark verstärkt. Und wenn man diese Dinge feststellt, dann muss man eben unternehmen. In der Nacht zum Donnerstag gelang es der Polizei in Nienburg, einen Einbrecher auf frischer Tat im Nettomarkt in der Hauptstraße in Eistrup zu ertappen. Kurz nachdem gegen 3 Uhr der Alarm ausschlug, trafen die ersten Streifenwagenbesatzung ein. Der 54-jährige Obdachlose hatte sich gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster Zutritt verschafft. Er ist bereits polizeilich bekannt und wurde vorläufig festgenommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Oberliga-Handballer der HSG Niemor geht mit 2015 ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende. Im Sommer konnte die Mannschaft den Meistertitel feiern, aktuell steht sie auf dem vierten Rang. Nun heißt es für das Team, um Trainer Dick Pauling noch einmal alle Kräfte mobilisieren, denn es geht zum Derby nach Schaumburg. Das ist ja Tabellennachbar, kann man sagen. Nicht nur von der, von der Spielanlage her sind sehr gut eingespielt. Das wird erstmal schwierig werden, da eine gute Abwehrformation hinzustellen und dann müssen wir halt selber gut Eingriff spielen. Sie haben da alles eingespielte Leute, die sind etabliert in der Oberliga und das wird sicherlich ein sehr schwerer Gang. Für die HSG wäre mit einem Sieg sogar noch Tabellenplatz 2 möglich. Anpfiff der Begegnung ist Samstag um 18.30 Uhr. Danke Philipp, soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.